Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă rotundă. Un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Vă spunem bun găsit la o altă ediție a emisiunii în care discutăm uh, subiecte care ne frământă în viața de zi cu zi. Suntem în seara aceasta... Uh, Împreună, împreună cu mine este și Neluțu și Cosmin, așa după cum v-am obișnuit în ultima perioadă. Avem o temă interesantă, o temă actuală, fierbinte, am putea să spunem, una care văd că stârnește mare interes pe rețelele sociale, pentru că apar diferite voci care se pronunță cu privire la această temă și creștini tot mai mulți dintre ei, șeruiesc și laicuiesc, dacă pot să-i spun așa, să-l românizez moldovenesc termenul ăsta. Este vorba despre Armagedon, Sfârșitul Lumii. Știți foarte bine, au fost multe ediții ale Sfârșitului Lumii. Nu vreau să merg în derizoriu și să iau în râs un astfel de eveniment ci doar vreau să subliniez faptul că până acum, de multe ori, oamenii au crezut că vine acel sfârșit, au crezut că au calculat, că au dibuit momentul acela, au crezut că nu este niciun dubiu după calculele care le au sigur aceasta este varianta corectă. Se pare că până acum s-au înșelat oamenii și am îndoiel când mă gândesc pentru viitor că o vor nimeri totuși acea dată, atâta vreme cât Scriptura spune clar că doar Dumnezeu știe acel moment. Dacă ne uităm pe de altă parte la evenimentele care preced sfârșitul despre care Scriptura ne vorbește, vom vedea că le regăsim. Așa cum părinții noștri, cum bunicii noștri au regăsit unele din aceste elemente și au spus cu siguranță va veni, așa și noi găsim anumite elemente, mai multe decât ei, și probabil ne gândim, este aproape. Și nu este rău să ne gândim că acest sfârșit al lumii este aproape, pentru că el înseamnă eliberare, înseamnă întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Dar când ne gândim la sfârșitul lumii, oricât de credincioși am fi, tot ne trece un tremur prin corp. Nu se anunță nimic de plăcut pentru pământul acesta și dacă ne imaginăm măcar puțin și dacă ne uităm în acea direcție, ni se cam face pielea de găină, dacă citim Apocalipsa, Daniel, Ezechiel și la ce se spune pe acolo. Știm din educația teologică sau din educația religioasă primită până acum, mai ales în sfera asta neoprotestantă, că biserica ar trebui să fie răpită după aceea să declanșeze urgiile necazului cel mare. Interpretări sunt multe, nu dezbatem asta în ediția asta, ci modul în care credincioșii tremură și transmit tot felul de vești teribiliste prin intermediul acestor rețele sociale. Cum apare o veste că vine sfârșitul, cum practic vedem mulți credincioși care intră într-un fel de tremur febril, fiecare dau mai departe ca o veste, veste extraordinară și am observat un element interesant în toată ecuația asta: șeruiesc, uh, dau mai departe, spun, comentează, dar totuși nu se întâmplă. Ciudat este că nu se întâmplă o schimbare de atitudine în viața acelor oameni, deși mi-a fost dat să cunosc unele persoane care au o viață destul de ușuratică, nu i-a impresionat cu nimic decât faptul că au aflat o veste. Vă provoc în seara aceasta la o dezbatere, la o discuție, pe baza câtorva întrebări și vin cu prima din ele. Scriptura ne să stăm gata. Acest gata se referă cumva la a sta speriați, încordați, eu știu, gata de fugă, de ascuns, e ceva ce ne ține în stres sau se referă la altceva, ce înseamnă să stăm gata. Scriptura face referire și spune uneori stați gata, având mijlocul în și făclile aprinse. Iarăși mai suntem îndemnați să veghem că nu știm ziua și nici ceasul. Ce înseamnă acest stați gata? Vă spunem bună seara la o nouă întâlnire radiofonică. În această seară este o temă de actualitate pentru că Lucrurile într-adevăr se precipită și de multe ori suntem prinși noi înșine în acest iureș de informații și participația noastră de asemenea declanșează poate chiar un val de isterie la un moment dat. Spunea Teo despre faptul că pocăiții într-adevăr șeruiesc, adică împărtășesc și altora tot felul de articole, tot felul de informații este interesant că ceea ce se vehiculează în mass media este foarte repede dat mai departe ca și informație foarte concludentă personal am o reticență la a da mai departe știri care țin de senzațional am încercat și până în prezent cred că am reușit cu destul de mare succes să evit această chestiune tocmai pentru că îmi place să, să se așeze puțin lucrurile, să văd un pic de la sine ce se întâmplă mai înainte de a cădea într-o tabără sau într-alta. Cred, cred că este mai înțelept să stai un pic mai liniștit pe scaunul tău decât să te prinzi în, în tot felul de dezbateri și în discuții contradictorii. Cred că poate un pic ajungem să fim prea prea înțelepți în toate domeniile și s-ar putea tocmai asta să fie căderea noastră. Scriptura ne învață să fim gata. Ca să poți să fii gata, așa după cum vrea, Scriptura înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu. Asta este premiza. Nu știu. Cam în toate emisiunile noastre ajungem inevitabil la un asemenea lucru. Nu vrem să fim să dăm o, o, o falsă impresie că Vrem din start să nu dezbatem lucrurile, ci doar să le prezentăm într-un mod unidirecțional. Dar cred că Scriptura, într-adevăr, este, cel puțin pentru mine, Scriptura este farul călăuzitor. Ea este cea care mă conduce înspre Dumnezeu și ea mi oferă uh, viziunea cred eu cea mai bună asupra lucrurilor așa cum o pot, pot avea pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă pe Dumnezeu în ziua de astăzi nu-L auzim verbal vorbindu-ne prin intermediul cuvintelor scrise eu cred că Dumnezeu ne, ne vorbește da. Dacă este să fim îndemnați, să fim gata înseamnă că noi ca și oameni trebuie să facem ceva mai mult decât de a stoca în mintea noastră informații ci trebuie să trecem la un pas mai departe și anume acela de a aplica aceste informații. Nu vorbim aici despre un jurnalism de senzație, ci vorbim aici despre o așezare a lucrurilor pe parcursul a mii de ani. Îmi place să răspund mai degrabă foiile scripturii decât foile unui ziar al unui cotidian de mare trecere. De asta cuvintele pe care Biblia le aduce în atenția mea îmi dau îmi dau uh, un sentiment de siguranță, îmi dau un sentiment de, de liniștire și de pace. E adevărat, în ziua de astăzi, informațiile care circulă cu atât de mare viteză au menirea să te, să te pună pe jar. Dar dacă e, dar dacă e să ne uh, raportăm la cuvintele Scripturii, de circa 2000 de ani, Domnul Iisus a avertizat cu privire la asemenea vremuri. Poate că ne vine greu să credem, dar dacă e să citim celebrul capitol de acum, 24 din Evanghelia după Matei, aici este o întreagă plădoarie pe care o face însuși Dumnezeu prin Domnul Iisus, care este de asemenea Dumnezeu, și ne spune în felul următor, vă las pe dumneavoastră să trageți o concluzie dacă aceste versete sunt de actualitate sau nu, Începând cu versetul 6, în capitolul 24 din Evanghelia după Matei, veți auzi de războaie și vești de războaie. Auziți de așa ceva în ziua de astăzi. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie, trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, Foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Sfârșitul nu va fi atunci, acesta va fi doar începutul durerilor. Asta spune Scriptura. La ora actuală sunt lumea este cutremurată de războaie, de vești de războaie. O țară se ridică împotriva alteia. Chestiunile astea sunt, sunt foarte pragmatice, sunt la obiect. Haideți să vedem în versetul nou ce spune Domnul Isus. Atunci Vă vor da să fiți chinuiți, și vă vor omorâ, și veți fi urâți de, toți, de toate neamurile pentru numele meu. Atunci, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Pe lângă faptul că va fi o vreme, va începe o vreme de asuprire, în interior biserica se va scinda, va fi trădare, va fi o stare dintre asta neplăcută de neîncredere unii în alții.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 de neamuri ce se ridică împotriva altor neamuri, cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus spune, acesta va fi începutul durerilor. Deci, ca să fim gata, eu cred că nu se raportează la un stres pe care trebuie să-l avem. Stresul nostru, dacă putem să spunem așa, ar trebui să fie unul pozitiv, să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că în ziua de astăzi, cuvântul stres are conotații negative. Stresul nu face altceva decât să-ți cauzeze boală, să-ți ia liniștea interioară, să te, să te distrugă bucățică cu bucățică Dar stresul, între mele la care ne îndeamnă Cuvântul lui Dumnezeu este acela Vegheați Vegheați să fiți plăcuți înaintea lui Dumnezeu Se referăm refer mai mult la un mod de viață În ascultare de Dumnezeu Și nu neapărat în ascultare de ceva teribil Care are să ne se întâmple Dacă e să căutăm senzaționalul Cuvântului Dumnezeu nu, Eu cred că nu face așa, acest joc Cuvântul lui Dumnezeu vorbește pur și simplu despre o formare a unui mod de viață în ascultare de Dumnezeu, exact așa cum ai zis tu, Teo. Dacă, dacă stăm speriați, dacă stăm încordați la aflarea tuturor acestor vești, bun, primul impuls... Poate că este normal să fie așa, ca și om, nu pot să stai să vezi că există un război sau mai multe pe planeta asta și să stai liniștit să spui, o, ce bine nu mă afectează. La un moment dat că... au fost unii care și-au vândut casele, o mișcare interesantă în istorie, și-au vândut casele, s-au urcat pe munte și așteptau să vină Domnul sus. Deci dacă ne luăm după, după starea asta de încord, după stresul acesta, am fi tentat să facem astfel de, astfel de demersuri, să, să abandunăm viața, pur și simplu. La, la primul impuls nu cred că este greșit să te încorci și să fii stresat, dar ăsta este primul impuls. Depinde ce faci mai departe cu el. Da. Cosmin? Bună seara, vă spun și eu. Aș vrea să ne uităm puțin în istoria bisericii și constatăm că de foarte multe ori Uh, au fost astfel de fobii, uh, nu știu, un sens negativ, un sens pozitiv, asta fiecare să interpreteze pentru sine. Uh, au fost lideri care au dus biserica sau au dus uh, comunitatea într-o anumită zonă de, de liniște. Uh, problema sfârșitului sau a revenirii mântuitorului nostru i-a preocupat pe creștinică din uh, primul veac, încă din biserica primară erau, își puneau întrebări și cei curioși că toate descrierile legate de venea Domnului Iisus Hristos se potruiesc pentru toate de biacurile uh, și de asta Scriptura vine și spune, ne spune să fiți gata că nu știți clipa chiar și pentru cei din anii 70-80 uh, după Hristos, au fost multe evenimente care cumva le dea impresia că ar putea să vină Domnul Iisus Hristos uh, gândiți-vă doar la atâtea mișcări în care oamenii și-au vândut proprietățile și-au vândut tot ce aveau ca să fie pregătiți pentru întâlnirea cu Isus Hristos și mulți dintre ei au fost atât de dezamăgiți și de descurajați încât au fost gata să se sinucide, și au fost multe cazuri de sinucidere după mai știu în jurul mm. anului 1850, parcă a fost o astfel de mișcare. Y... În Statele Unite, mi când exact, Parcă și acum s au ani. Toți în alb, s au s a s a s pe s munte și și s a s a s a s de s a s a s a s a s a s a s a s a s a s de da, da. Și s și de s a s tot felul de speculații, de s Eu sunt a s a s a s Apocalipsa. Apocalipsa a s a s Uh, știu că au fost la un dat un, cu, un, un curs niște prelegeri uh, când a fost a, a 12-a țară în Uniunea Europeană și că like, vorba de Grecia. Acum vine sfârșitul că sunt cele 12 da, stele. Da, da. Stelele de pe uh, steagul Uniunii Europene și n-a fost cazul. Uh, Acum deja are mai mult de 12. 12. S-ar <laughs> putea să revină la una <laughs> mare și strâmbă. <laughs> uh, Ca <arușilor>. aru... <laughs> a da să nu fie un, o seceră și un ciocancuă. Uh, și eu sunt uh, sceptic și nu există bază biblică pentru așa ceva. Gândiți-vă doar, uh, Neruțul făcea, făcea referire la Matei 24, după ce vine Matei 25 cu pilda fecioarul Înțelepte. Și acolo ni se descriu anumite lucruri, anumite stări și la sfârșit ni se spune vegeați, dar căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni fiul omului. La asta suntem chemați, suntem chemați să fim să, veghiem, să fim gata. Nu neapărat să trăim în fobia aceasta. A, Interesant a este că noi îl așteptăm lui. pe fiul omului și nu necazul ăla. <laughs> noi ne spune <laughs> da. să-l așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Deși vom trece prin necazuri, prin unele cazuri, măcar prin unele, va trebui să trecem sau trecem și acum. De asta nu am avut niciodată o preocupare specială sau specifică pentru uh, eschatologie, pentru vremuri, pentru că au fost tot felul de interpretări în de cursul, istoriei, tot felul de teologi, speculații, certuri, și nu știu dacă e zona în care mă pot, uh, mă pot zidi. Într-adevăr, trebuie să știu, să văd, să urmăresc anumite lucruri, anumite informații ca să fiu gata, dar trebuie să fiu gata din altă, din altă perspectivă și sunt... Uh, am multe pasaje care sunt așa de, de uh, faină. Uh, în 1 Tesaloniceni 5 Pentru că voi înșiți, înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, când vor zice pace și liniște. Atunci o propădănie neașteptată va veni peste ei, cadurile nașterii, peste femeia sărcinată și nu va fi chip de scăpare. Vedeți, dacă ne uităm la... Uh, ce se întâmplă astăzi. E vorba de războaie, de vești de războaie, de uh, lucruri care ne țin într-un stres și în anumită neliniște și uh, cred că după Cuvântul Lui Dumnezeu uh, Mântuitorul va reveni când toată lumea stă așa într-o stare din asta de am, am văzut toate, le-am le -am cam cunoscut pe toate. Cred că Scriptura nu se împlinește, e o mare, e o mare minciună. Și atunci când omul mai stăpân pe el și crede că el își rezolă toate lucrurile, atunci atunci va veni... Da, apare un astfel, de, un astfel de incident și în Noul Testament în care oamenii își pierdeau nădejdea. Când? Mai vine? Nu mai vine? Dacă ne, ne aducem aminte, la un moment dat se, se dezbate problema asta în, în epistole. Oamenii care au crezut că vine în timpul același. Stăm și ne gândim că ne aflăm totuși la o distanță apreciabilă de acele din vremuri. Perspectiva noastră. Din perspectiva noastră. Dacă luăm Ei, din perspectiva lui Dumnezeu, poate câteva secunde. Sau, eu știu, doi ani, dacă luăm după mii de ani, care este ca o zi. Acum, noi ce trebuie să știm? Că Dumnezeu va reveni și asta e credința noastră. Că, în, în unul Tesalonicem 4 cu 15 ni se, ni se spune că dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună în cu Isus pe cei ce au dormit în El. Uh, că și însuși Domnul cu un strigăl cu glasul unui arhangheș cu lui și cu strâmița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. și deschisă întreaga în întregul tablou al revenii domnului Domnul Iisus Hristos. Deci dacă mi se spune Scriptură lucrul ăsta, îl credem și îl așteptăm, dar din altă perspectivă, din perspectiva omului sau fecioarei înțelepte care are pregătit totul și îl așteptă pe Mântuitor și nu cu frică, și cu încredere. Cu alte cuvinte, noi ar trebui să privim această, aceste vremuri ale sfârșitului cu tot calupul lor de necazuri care sunt anunțate ca o binecuvântare a reîntâlnirii cu mântuitorul nostru. Până la urmă asta este scopul final al credinței noastre, întâlnirea cu el mm -hmm. și mai degrabă decât să fim speriați, acum nici n-am putea să fim, eu știu, complet pașnici și să avem capul în nori, să nu ne intereseze ceea ce se întâmplă în jurul nostru, trebuie să fim realiști, să putem să citim puține evenimentele acestea, chiar dacă nu ne implicăm într-o studiere atentă și emitere de teorii pe, pe tema aceasta. Așadar, această, acest stres ar trebui să se diminueze pentru că noi îl așteptăm pe Hristos și nu așteptăm acele necazuri. Trecem la a doua întrebare. Da, a doua întrebare la care aș vrea să ne referim este aceasta. Este o goană după senzaționalul unul astfel de știri. Este o febră pe care îi cuprinde pe unii oameni și mă uit la o, la o anumită, nu știu, agitație curioasă. Um, un fel de foame de senzațional care uneori dă, adică uneori, de cele mai multe ori, dă spre credulită, credulitate, nu spre credință. Ne pune de multe ori sau îi pune pe cei care șeruiesc um, astfel de informații, care comentează astfel de informații, îi pune într-o situație chiar contrară scripturii uneori. Pentru că în momentul în care eu, ca și credincios, văd o știre care spune că în septembrie anul acesta, că tocmai au trecut septembrie, deci pot să, pot să vorbesc despre el, așa va veni sfârșitul pentru că un asteroid va lovi pământul și vreau să vă spun poate vă vine să zâmbiți dar foarte mulți credincioși, oameni uh, din Bisericile Neoprotestante mi-au spus clar, vine acel asteroid, va lovi pământul și Dumnezeu va încheia cu pământul acesta. Și credeau pur și simplu acea informație și am văzut foarte mulți oameni îngrijorați, uh, două persoane ajungând la consiliere de teama aceasta, pur și simplu că vine acel sfârșit și... Uh, la un moment dat stai și te gândești, ok, știi clar că este o poziție contrar scripturii. Scriptura spune că nu știe ziua și ceasul, adică totuși îmi permit să cred că Dumnezeu poate să le facă o surpriză o tuturor oamenilor până la urmă uh, și uh, nu, nu, nu pot să calculeze oamenii acel moment. Ei, goana asta după, după senzațional... Uh, ne cere mai degrabă scriptura, ne cere scriptura să avem încredere în Dumnezeu și credință în Dumnezeu. Oare la un moment dat Cosmin spunea că nu este o preocupare intensă asta de a afla aceste vremuri ale să înțeleagă aceste vremuri despre care vorbește sau pe care le studiază escatologia, ne luțul la fel spunea ce, ce putem să le sugerăm sau să le spunem oamenilor care stau cu teama asta permanentă și riscă să creadă orice lucru. Eu personal, oamenilor care stau cu această teamă în suflet le-aș recomanda un singur lucru. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta este îndemnul meu după ani de zile și după câteva zeci de ani de zile de trăire cu Dumnezeu. Împăcați-vă, împăcați-vă cu Creatorul dumneavoastră. Și atunci nu vă va mai fi teamă. Știți de ce? Pentru că dacă lumea asta se va termina, veți merge în prezența lui Dumnezeu. Veți, pe, veți merge în prezența celui care v-a iubit, care vă iubește și care vă va iubi o veșnicie și pe care și dumneavoastră l-ați ales, ales ca să-l iubiți. Asta este primul meu sfat. Cu privire la senzaționalul pe care îl aduc știrile de genul acesta, Vreau să vă spun că eu sunt foarte, foarte reticent și nu că sunt foarte reticent, din start în mintea mea, pe un om care dă o dată exactă sau chiar și măcar aproximativă, pe un astfel de om eu îl trec în, în clubul celor care nu merită să fie crezuți. Și mă duc pe câteva argumente biblice. Primul dintre ele este enunțul pe care l-a făcut Domnul Iisus însuși când a spus că numai tatăl, nici măcar fiul, nu știe ceasul, ziua, data exactă. Dacă numai tatăl știe un astfel de lucru, poate să vină orice om de pe acest pământ, câtă vreme există Sfânta Scriptură în picioare, nu îl voi crede pe acel om. Și mă duc cu o explicație în Vechiul Testament, la un moment dat, Însuși Dumnezeu Tatăl face următoarea uh, afirmație într-unul -un, într dintre pasajele Vechiului Testament. Să-i cercetați pe, pe profeții, pe prorocii care vor spune tot felul de profeții și după împlinirea profețiilor lor să le dați crezare. Dacă acea profeție se va împlini, atunci a vorbit un cuvânt din partea Domnului. Dacă acea profeție nu s-a împlinit, acel profet trebuie omorât. Crunt. Pentru că a defăimat numele lui Dumnezeu, că a vorbit în numele lui. Acum, gândiți-vă, dragi ascultători, la următorul experiment. De unde ați aflat uh, veștile astea extraordinare? Uitați de canalele alea de știri pentru că au mințit. Dar ce, zice... ce ne facem că apar mulți predicatori în, care emit astfel de teorii? Ridicați-vă un semn de întrebare cu privire la seriozitatea teologiilor. Eu unul așa fac. Sfânta Scriptură, prin intermediul cuvintelor Domnului Isus, în mod direct a spus, nu știe nimeni decât Tatăl. Dacă însuși Domnul Isus, nu a făcut o specificație clară cu privire la aceasta, niciun om de pe pământ pe mine nu mă va convinge că are dreptate. Unul la mână. Doi la mână. Dacă nu un predicator, ci canale de știri, savanți, oameni de știință vin și fac asemenea afirmații, eu nu vă pot convinge pe dumneavoastră să faceți la fel. Dar cel puțin pentru mine, eu asta fac, o astfel de alegere. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este un profet mincinos, este un om care nu merită încredere. Este un canal de știri, un grup media, un... nicio problemă. Cred, din fericire, că canalele de știri le putem omorî repede. Le putem omorî prin printr-un unplug, printr-o scoatere din priză, printr-o mutare, printr -o... dar măcar în minte trebuie să fii circumspect la asemenea informații. Și chestiunea, chestiunea este în felul următor. Haideți să nu mai căutăm senzaționalul, să nu mai căutăm o anumită știre, haideți să-l așteptăm într-adevăr pe Domnul Iisus. Asta, asta trebuie să fie datoria noastră de bază ca și oameni. Să dorim să fim cât mai aproape de Dumnezeu și cât mai curând. Și când El va decide, atunci va fi cel mai bine. Până atunci noi să trăim frumos. Vreau numai chiar să uh, fac uh, uh, o mică punctare din a doua epistolă a Apostolului Petru. Știți ce se poate întâmpla cu toate datele astea false, cu toate enunțurile astea? Va veni în 30 august, va veni în 29 septembrie, va veni în 2000, va veni în 2020, va veni. Va să veni vă... Până să vă... vă spun un singur lucru. A doua epistola a Apostolului Petru, în capitolul 3, începând cu versetul 3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă, iarăși zilele din urmă, vor veni bagiocoritori plini de bagiocuri care vor trăi după poftele lor. Aici nu se vorbește despre oameni sfinți, se vorbește despre bagiocoritori plini de bagiocuri care vor trăi după poftele lor. Și vor zice...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 Auzi ce spune apostolul Petru. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru: că pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Din punctul ăsta de vedere, cineva afirma, în urmă cu ceva timp, că de la trăirea Domnului Isus pe pământ ar fi trecut doar două zile. Dacă o mie de ani sunt ca o zi, da? Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, spune iarăși cuvântul lui Dumnezeu, ci are o lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți.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 Și zicea la început de, chiar și de creștini care au venit uh, la consiliere din pricina da. fobiei legată de sfârșit. Da, chiar așa am Legat, numit și emisiunea cumva sfârșitofobia. Nu, nu sunt, uh, nu sunt um, chemat să judec cu oamenii, dar uh, cred că cei care uh, aveți o astfel de, de trăire, o astfel de frică, ar trebui să vă uitați, să analizați viața, să vedeți de unde vă luați informația. Dacă vă luați din Scriptură, aveți o anumită perspectivă. Dacă vă luați de pe canalele de știri sau de pe Facebook, aveți o altă perspectivă. Deci asta ar fi, ar fi prima mențiune pe care aș vrea să o fac. Și spunea Neluțu de canalele de știri. Acum, eu știu că pe canalele de știri ei au surse de la cutare, de la cutare, nu e, nu, e, nu canale de știri, nu Facebook-ul vinovat, ci cei care lansează astfel de informații și cei grav, că sunt oameni care spun că sunt copilul Lui Dumnezeu, sau mai mult decât Aici. atât. Sunt uh, cei care aduc Cuvântul Lui Dumnezeu către alții, uh, formatori de opinie, predicatori, profeți, proroși. Uh, așa, așa se definesc, da, au anumită o anumită putere, pentru că vedeți toate mișcările astea care au avut loc în decursul istoriei bisericii, uh, mișcări din astea eretice de oameni care uh, cum spunea și Neluțul înainte treceau peste Cuvântul Lui Dumnezeu și făceau specificații spre o anumită dată uh, data cu tare avea sigur uh, sfârșitul pentru că vin cu calcule din scriptură, din proroci, din se împlinesc vremurile, alții vin și spun pentru că Domnul mi-a descoperit și uh, cum zicea și Neluțul înainte deja în momentul în care faci o astfel de afirmație și nu ți se împlinește, pentru că asta sunt clare, se văd, știi? Și ce am constatat, am spus la început, că în istoria bisericii a fost încă din biserica primară astfel de mișcări, astfel de, de stări în care oamenii dădeau minte date. Dar cei uimitor că în ultimul timp se merge foarte des pe astfel de speculații. Aproape în fiecare an. Păi nu în, Că vine în 2000, că vine luna septembrie, că vine în anul cutare... De mai multe ori pe Și știți la ce mă gândesc? În septembrie am avut trei anul ăsta. Da, mă gândesc că deja se ia în derâtere. Se creează în majoritatea oamenilor sentimentul ăsta. Astea sunt niște porcării, niște fabulații, niște aberații de la oamenii care și se ajunge la starea în care zice pregătește venirea Dumnezeu din perspectiva asta. Pentru că oamenii nu o să mai fie pregătiți. Și cred că asta e esența venirii Domnului Iisus Hristos, să fim pregătiți așa cum s-a spus de la început și lumea dacă tot iau de râdere aspectul acesta reveniri revenirii Domnului Iisus până la urmă ca și în povestea aceea cu pastorul care, cu uh, lupul care vine la oi, știi, dacă tot anunț și nu vine, până la sfârșit -a vine și mănâncă nimene. fără probleme Cosmin, chiar spuneai la un moment dat uh, și ai putea să continui un pic ideea despre pilda celor 10 fecioare, cele 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Tocmai asta se întâmplă. Așteptare, așteptare. Și ce era interesant în pilda asta cu cele 10 fecioare, că dormeau. Deci, a prins cumva în starea asta de neveghere fizică sau un anumit aspect al, al nevegherii cu toate că cele cinci fecioare înțelepte aveau totul pregătit, s-au putut replia, dar erau așa și ele într-o stare de letargie, se spune că l-au pe mire, n-au mai venit mirele și atunci au făcut lucru normal, au adormit, nu? Și cred că spre așa ceva atindem și noi spre o adormire mai bine ca fiecare dintre noi să fim pregătiți și să avem candele prine dincolo de speculația ce înseamnă Candele, ce înseamnă ulei, unde să mergem, de unde să cumpărăm, dacă da, avem, l avem, nu avem. Astea sunt niște uh, chestii care dau mari bătăi de cap sunt detaliile în care se pierd cei mai mult Da, dar chestia importantă din, sau aspectul important din pildă asta e că să fim gata și ăla e lucruri care trebuie să reținem. Dacă îmi dai voie, deci chiar o, o, o pildă, un proverb românesc care exemplifică, exemplifică foarte bine chestiunea asta, să nu vezi pădurea din cauza copacilor, adică să nu vezi chestiunea de esență, de ansamblu, din cauza unor detalii, cum zicea și Cosmina acum în pilda fecioarelor. Să discutăm oare ce scandelele, ce înseamnă unde lemnul, de unde ar fi trebuit cumpărat, unde trebuiau să meargă fecioarele, nu știu ce. Și ne făuțim da. de la un detaliu la altul și, și uităm... fără ulei. Nu, dar uităm esența. Esența era fiți pregătiți, da. vegheați, fiți pregătiți. Da. Totuși, elementul care mă Tulbură, la modul sincer vă spun că mă tulbură, este faptul că apar, nu mă tulbură că ar avea dreptate, mă tulbură că se duc foarte mulți oameni în, în, în, într-o ieșire de pe cale, este că apar mulți oameni cu anumită autoritate din mediul teologic neoprotestant, mai mult decât am văzut până acum, oameni care au o influență puternică în, în mediul neoprotestant din România cu astfel de preziceri și, la un moment dat, Neluțu amintea de pasajul, acelui, pasajul din Vechi Testament care spunea, domnule dacă nu se validează, dacă ceea ce a spus acel om nu se validează și nu e ok, trebuie luate niște măsuri, acolo măsurile erau drastice, trebuiau ucis mi team, însă că aceste previziuni ale profeților moderni mă feresc să dau nume acum, dar probabil vă vin în minte unii nu se vor împlini pentru că nu sunt doar ei cei care fac asta, au făcut și alții înaintea lor Dumnezeu totuși nu se joacă cu termenii adică nu prea îl putem noi dibui să-L punem pe Dumnezeu la colț ha, te-am prins Doamne, atunci e data totuși mă gândesc că mulți oameni vor fi duși în, într-o anumită rătăcire, una la mână, a doua la mână, nu neapărat că își vor pierde mântuire din cauza asta, ci pur și simplu vor trăi o viață stresată și uh, vor fi defocalizați de la uh, chestiile reale care trebuie să se preocupe. Și a doua la mână este că acești oameni având o autoritate, uh, să spun, o anumită greutate în, în mediul neoprotestant, uh, eu știu previziunile lor nenimerite vor fi uitate repede, vor fi, vor fi trecute cu vederea. Acum vă dați seama că noi, cei care stăm de vorbă aici, analizăm problema din punctul de vedere al credinciosului de pe bancă, să zic. nu, După cum știți, noi nu suntem teologi, nu avem studii în domeniul ăsta. Clar, ceea ce spunem noi, față de ceea ce spune o voce despre care știe toată țara, sunt sensibile lucrurile, adică nu avem cum să egalăm așa ceva. Totuși, după ceea ce Neluțu și Cosmin spuneau în seara aceasta, oricât de mare ar fi numele care vă aduce la cunoștință astfel de informații, aveți și avem obligația să le analizăm conformitate cu Scriptura. Aici vreau să fac uh, o mențiune. Vedeți, comunitățile care-s într-o parte și alta, uh, sunt comunități de oameni care nu se apropie de Scriptură. Eu consider că aici trebuie fiecare dintre noi să fim foarte sinceri cu noi și să știm și să ne răspundem la întrebarea asta cât de des am studiat Scriptura, cât de uh, atent am, scri am uh, studiat uh, Scriptura. Pentru că în astfel de situații în care am Cuvântul Lui Dumnezeu și l am strâns în inima mea și în mintea mea și în gândurile mele, uh, chiar dacă ar veni pastorul bisericii sau pastorii bisericii uh, unde, unde sunt și ar veni cu astfel de rezii, aș fi ca și creștin din Berea care mă ajunge acasă și aș studia aș studia probleme. Oare ce mi-a zis, e așa sau nu e așa? Și uh, n-ar avea autoritatea spre mea, pentru că autoritatea Scripturii e mai mare decât autoritatea oricărui om, indiferent care e numele lui. Și asta nu ia un derât de reslujitorii. Dar cred că asta e atitudinea corectă a unui creștin sănătos, să verificăm informații, să vedem dacă ceea ce ni se servește, pentru că uh, din nefericire și din păcate au fost foarte mulți oameni care uh, deși aveau nume important și uh, mulți... Uh, le luau cuvintele ca și informații de drept de decrezare, totuși vedeți că au luat-o în direcții greșite. Până la urmă, și, marele erezii de la nume mare au pornit, nu au pornit de la cei mărunți. Da, care au puterea de a influența masele și de asta chemarea din seara aceasta pentru fiecare dintre noi, pentru noi și pentru dumneavoastră cei care ascultați emisiunea asta e de a ne apropia de Dumnezeu, de a ne de scriptură și atunci putem să cernem ce e adevărat și ce nu-i adevărat și să nu fim duși în rătăcire. Pentru că da, ei o să răspundă și de viața noastră, dar în primul rând o să răspund eu de viața mea, pentru că Dumnezeu va spune, bun, ok, ia mers după respectivul, dar tu avut Scriptura nu mai cunoscut pe mine, nu știi care au fost promisiune, nu știi care au fost prorocile, nu știi care au fost evenimentele pe care ți le-am descris. Le-ai știut și ai mers totuși în altă, în altă direcție. Nu, nu o să avem o scuză că, doamne, știi, am fost dus de... Da. Era să rostesc niște <laughs> nume și m-am reținut. Da, um, mulțumesc. Am <laughs> Mulțumesc. Uh, Într-adevăr, situația este sensibilă. Este sensibilă pentru faptul că noi venim din anumite religii unde omul este în centru, religiile mari creștine sunt totuși antropocentrice, chiar dacă pretind a fi cristocentrice, adică sunt oameni care sunt în centru și în jurul lor se întâmplă toate. Dacă luăm religia catolică, este un om în centru, dacă luăm o altă religie ortodoxă, sunt alți oameni în centru. Cu alte cuvinte, laici, oamenii de rând, dau credibilitate, crezarea acelor oameni și cumva speră că responsabilitatea pentru deciziile lor tot acei oameni o au. În realitate, Scriptura spune că oamenii vor pieri din cauza lor, dar sângele va fi cerut din mâna celui care putea sau care trebuia sau care era însărcinat să dea o astfel de veste. Să ne feriat că Dumnezeu să fim noi propagatorii vreunei idei care este contrar cu Scriptura și să trebuiască să stăm în fața lui Dumnezeu și să dăm socoteală de ceea ce, iată, poate doar am șeruit pe internet. Vreau să mai fac încă o remarcă privitoare la uh, marile nume din, religio din sfera religioasă a a țării noastre, mai ales din sfera neoprotestantă religioasă a țării noastre simplul fapt chiar dacă în sine poate este mai complicat, dar totuși simplul fapt că ești cineva ești un predicator de renume un pastor deosebit dar simplul fapt că vii cu asemenea predici, cu asemenea mesaje în care vii cu chestiuni concrete că va fi sfârșitul în data de cutare sau cutare sau nu știu ce ar trebui să ridice un semn de întrebare, așa cum am zis și înainte. Dacă stăm să ne gândim un pic la uh, profeții, așa cum sunt cunoscuți ei, drept profeții mici ai Vechiului Testament, sunt unii dintre ei care erau oameni simpli. Oameni simpli prin care vorbea Dumnezeu. Da. Iată, Amos este numit în cuvintele Scripturii unul dintre păstorii din Tecoa. Nici măcar păstorul din Tecoa, ca și cum ar fi fost unul singur, da. ci unul dintre păstorii. Dumnezeu și-a luat la un moment dat oameni simpli, să zicem, poate cum suntem și noi în seara asta. Suntem niște oameni simpli, da? Și, -și ia niște oameni simpli și vine și vorbește Dumnezeu prin intermediul lor, al acelor oameni simpli, oamenilor, poporului, în speța da. poporului evreu, da? Dar se folosea de niște oameni simpli, nu de împărați, nu de marele, marele preot. Nume, da. Nu de marele preot. Astea, astea sunt lucruri care ar trebui să ne dea de gândit. Dumnezeu nu merge pe senzațional. Nu merge neapărat pe somități. Și mai ales, eu v-am spus, din punctul meu de vedere, pe baza scripturii, așa cum am citit-o de câteva ori, în momentul în care faci, ai, ai curajul, ca să nu zic inconștiența, să faci o profeție cu privire la o dată fixă, trebuie să spun că în ochii mei îți ridici un mare semn de întrebare. Da, îmi vine în minte acum un nume, un de pastor aici. foarte ascultat, care are obiceiul să dea anumite profeții în fiecare an, ce se va întâmpla și cu sinceritate vă spun, l am ascultat de vreo două ori și nu s-au împlinit. Și totuși acel om continuă să dea astfel de profeții tot la fel de ratate și oamenii toți să aplaude, să șeruiască și să îmbrățișeze acele chestii și stau și mă gândesc dacă noi oamenii nu ne tăiem singuri creangă de sub picioare atâta vreme cât scriptura ne spune, mă, dacă nu se împlinește. Gata! La trecerea dintr-un an în altul, respectiva persoană obișnuiește să dea câte o dumă dintre asta și am permis să fac asemenea un, o asemenea remarcă, exact cum președintele vine cu mesajul de anul nou. Da. Adică e o chestiune... Da, și acum cu aceste sfârșituri ale lumii, că deja nu mai este unul singur, au apărut cel puțin la mișcarea asta de trupe, și ajungem la întrebarea a treia, la mișcarea asta de trupe Rusia spre Siria, două, măcar două nume mari, pe care, pentru care am un anumit respect din România, au venit și au spus, ok, ăsta este semnul că ei se adună la bătălia de la Armagedon.” Dacă o luăm după teologia neoprotestantă, majoritară, să spun, ceea ce îmi îmbrățișează și creștini pe Evanghelie și penticostali și baptiștii, Răpirea bisericii ar trebui să aibă loc înainte în lui cel mare Iarăși dacă acolo luăm după această teologie Deși eu personal recunosc că nu îmbrățișez neapărat o astfel de teologie zic și, eu ca, zic și eu cum a spus Cosmin la început Nu mă preocupă în mod deosebit să înțeleg fiecare milimetru din viitorul care va fi Cred că nu poate fi estimat Totuși acești oameni au spus, ok, dacă s-au mișcat rușii și au ajuns acolo și dacă mai este și intenția chinezilor să vină acolo, nu se poate. Asta este tot. Ei se adună pentru Armagedon. Ne uităm în Scriptură, totuși, și până să aibă loc de la Armagedon, sunt niște evenimente care trebuie să se întâmple. Asta ar însemna că rușii și chinezii ar trebui să stea multă vreme pe acolo, pe lângă Israel. Într-adevăr, dacă ar fi să privim la Gog din Magog și la oamenii din rasa galbenă și așa, așa mai departe, sunt anumite asemănări, nu putem să, să ignorăm complet mișcările astea care sunt acolo, dar totuși cred că iarăși este prematur să estimăm că acesta va fi, aceasta va fi bătălie de Armageddon. Dacă ar fi iarăși să fac remarcă, referință la această teologie preponderent crezut în mediile neoprotestante, bătălie de la Armagedon va fi la sfârșitul celor șapte ani de necaz, nu? Când Domnul Isus Hristos, din cauza că poporul Israel este în bătălie, Domnul Isus Hristos va veni și va lupta pentru el și va nimici pe vrăjmaș, și atunci satan este legat pentru o mie de ani și aruncat în adânc împreună cu prorocul mincinos, iar ceilalți sunt uciși de suflarea gurii lui. Uh, totuși, în momentul în care vii cu astfel de, hai să le zic dume, cum a folosit neluțul terminul mai înainte, că mi se pare destul de potrivit, cu astfel de chestii, uh, lumea se sperie. Pur și simplu, se sperie. Nu mai îndrept privirea spre Hristos, când îndrept privirea spre pământ, spre oameni, spre urgie, spre orice altceva. Uh, dacă stăm și ne gândim la modul sincer, uh, cât de... Uh, încurajator sau cât de benefic ne este să facem astfel de scenarii. Spuneam mai înainte că ele s-ar putea să fie greșite. Dar totuși sunt oameni care vor sta să-și stoar, stoarcă mintea și ciudat este, și ați remarcat foarte bine în seara asta, ciudat este că și au informații de oriunde altundeva decât din Scriptură, adică îl cred pe pastorul cu tare, pe predicatorul cu tare, pe... și pur și simplu oamenii capătă o credibilitate mai mare decât Dumnezeu prin, prin Scriptură. Putem să considerăm această, așa, pe scurt, această mutare militară geopolitică, dacă vreți, Rusia spre Siria, putem să considerăm că acest, această manevră este iminența Armagedonului? Uh, consider că trebuie să revin un pic la informațiile pe care le-am dat, adică informațiile pe care le-am citat adinea ori din Sfânta Scriptură. Este un întreg lanț de evenimente care trebuie să se, să se întâmple. Veștile de războaie, națiunile care se, se află deja în conflict, națiunile care intenționează să facă o stare conflictuală cu, o altă, cu un alt stat. Cuvintele Domnului Isus în testul de clare, nu știu ce-ar putea să fie mai clar. Acesta este începutul durerilor. Dacă, dacă e să urmărim un pic învățătura și a Vechiului Testament și cea a Noului Testament, sunt, sunt câteva lucruri care trebuie să se, care să se întâmple. Nu, nu am de gând să stăruiesc acum asupra bă, cronologiei lor exacte. Bă, nici eu nu, nu stăpânesc în, în detaliu acest lucru. Dar Totuși, a spune, asta este părerea mea, convingerea mea de acum, a spune că este iminent bătălia Armagedonului. bătălia Armagedonului și terminarea acestei lumi, da, eu cred, eu cred că Domnul Iisus vine în curând, cred, asta a spus-o și... Uh, Apostolul Ioan, la sfârșitul Apocalipsei, iată, eu vin curând, vorbind despre, da. citându-l pe Domnul Iisus. Și uite că de 2000 de ani încă Domnul Iisus n-a venit, deci curândul acela la care se, ferea, se referea Domnul Iisus are o conotație... Se pare că nu e omenesc neapărat. Da, are, are o conotație care nou ne scapă. Da. Eu, dacă mă refer la a face ceva curând, mă refer că în clipele imediat următoare. Dar dacă e se pun în balanță acest, iată eu vin curând cu, pentru domnul o mie de ani sunt ca o zi și o zi ca o mie de ani. Nu mai dau calculele. Știți, ceva, ceva se întâmplă, ceva nou, oamenilor ne scapă. Și nu, nu l-aș face pe Dumnezeu mincinos, spunând Doamne, Tu ai spus că vii curând, dar uite, au trecut vreo două mii de ani aproape de atunci și Tu ai uitat și n-ai mai făcut. Nu, nu, nu, nu, nu mi ar rog lucrul acesta. Cuvintele Lui Dumnezeu sunt, da, și amin. Deci asta trebuie clar că da. trebuie crezute. Dar trebuie să, trebuie să se întâmple mai întâi o serie întreagă de, de factori. Iarăși mă gândesc cum ai zis, Teo, de mișcările astea de, de trupe. A spune că în curând o să se întâmple bătălia de la Armageddon, eu cred, din punctul meu de vedere, că este o, o, un enunț forțat. Cred că mai degrabă, mai degrabă ține tot de senzaționalul acela, adică, nu știu, vrem neapărat să vedem cum curge sânge sau ceva, nu știu. Deci, noi dacă nu vedem o, un conflict, într-adevăr, în plină desfășurare, Parcă ceva nu este Acum, în pe de altă parte, istoric, mm -hmm. dacă luăm pe calupuri în istorie, la vreo 50 de ani, tot a fost o mare bătălie sau o deflagrație mondială sau conflagrație mondială și uh, cumva ar fi de așteptat ca să fie anumite zdruncinături, dar asta nu înseamnă neapărat că ar fi acel sfârșit, deși nouă credincioșilor nu ne-ar displacea să ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos mai devreme. Gândiți-vă un pic la... Uh... Corectați-mă dacă n-am dreptate. Anul 90 sau 91, când a, a fost inițiat uh, conflictul din Golf, din Golful da. Persic, da? Bun. Îmi aduc aminte de, fiind tânăr atunci, fiind totuși adolescent, mai degrabă înspre copilărie, <laughs> uh, prima dată când am auzit la radio știria a început războiul, m-a șocat. Și asta era după perioada Revoluției când iarăși a fost starea aia de de încordare, de, încordare de... de conflict, de... Am zis, Doamne, deja așa repede, la 2 ani de zile să afli bă, bă, iarăși despre așa ceva, oare nu vine acum sfârșitul? Ții minte, eram, eram într-o stare de încordare, chiar dacă eram copil. Da. Eram într-o stare de încordare și nu, nu reușeam să întrevăd o, o portiță de ieșire. Chiar dacă se întâmpla la mii de kilometri de, de noi acest conflict, dar totuși credeam cumva că va degenera în așa fel încât se împrinde toată, toată planeta. Ceva de genul acesta s-ar putea să fie și în mintea oamenilor în ziua de astăzi. Adică, vedem starea de agitație din Europa, plus ce se mai întâmplă prin Asia, vedem Iranul care vine cu tot felul de afirmații bombastice, suntem curioși cum, cum replică Statele Unite, vedem întregul pământ ca pe o scenă sub care se află numeroase, nu doar unul singur, numeroase butoaie cu pulbere și doar ne întrebăm cine va prinde fitilul, că de undeva va, va fi o, o scânteie. Cam asta cred că se întâmplă în ziua de astăzi și uh, Ați păstra sângele rece te, te ajută, dar nu poți să-ți păstrezi sângele rece dacă, dacă privești numai la ceea ce se întâmplă fără să încerci să înțelegi ce este în spatele istoriei și eu cred că cea mai bună versiune pentru acest, această stare de, de, de înțeles a lucrurilor neînțelese o prezintă numai Scriptura. Cred că dacă e să privim în ea, atunci putem să ajungem să înțelegem. Atât când ne este dat nouă să înțelegem, pentru că multe lucruri nu vor fi de înțeles. Într-adevăr, cumva ai atins, ai mers și spre întrebarea a patra, că spuneam, cum putem totuși ne păstrăm luciditatea în, în vremurile astea, tulburi. Este adevărat, sunt tot felul de vești. Dacă ne uităm, noi avem un handicap față de cei din generațiile anterioare, care și ei l-au așteptat pe Domnul Iisus Hristos, au așteptat sfârșitul. Noi avem handicapul că știm prea multe lucruri. Adică, practic aproape orice ne este adus la cunoștință și ne este adus în, la auzuri urechilor noastre. Ori părinții noștri, bunicii noștri, străbunicii care au trecut prin perioade grele, ei doar s-au trezit cu război după casă, au trebuit să se iași, să se ducă. Pentru ei stresul a fost mai mic. Probabil pe noi până să înceapă un eventual război nu o să ne omore stresul. De asta am, pus și, am adresat și a patra întrebare și cumva să o a treia cu a patra cum putem totuși ne păstrăm luciditatea în astfel de momente? Pentru că, într-adevăr, dacă stăm și ne adăpăm din mass media și din televizor, ne cam cam apăcutre Mai Evenimentele care se întâmplă creează în noi o stare de neliniște. Trebuie să recunoaștem, este până la urmă. Trebuie să recunoaștem lucrurile astea, cu cât, cu atât mai mult cu cât... Avem informațiile, știm ce înseamnă un război, știm ce. sau ne imaginăm acum ce înseamnă un război, astăzi cât poate să fie de distructiv. Uh, pur și simplu nici nu mai contează dacă te poți apăra sau nu, uh, sau nu mai, ai, nu mai ai variantă să te poți apăra, nu mai ține cont de. Da, deja de, nu mai avem țară, să zicem așa. Tăieră, da. Nu mai știu unde e granița, nu mai știu. Nu știi cine te cum, dacă începi război, pe cine te bazezi? Cum poți fi atacat. Vedeți că acum multe lucruri s-au întâmplat. Dar așa în decursul, decursul vieții treci prin astfel de, de evenimente care te, te zdruncină. Acum, ce e important e că... Mi-am răspuns mi cum la întrebarea vinovat pentru tot ce se întâmplă acum sau o, o mare importanță o are Rusia în toată această mișcare și până la urmă ei nu se gândesc nici la Armageddon, nici la lucruri de genul ăsta, ci se gândesc doar la a-și interesele sau a-și forța interesele. Se dorește scoaterea țelor din Orientul Mijlociu de sub, de de sub influență influența americană. E rușii să iese cumva să poate ajunge din nou la un preț mare la barilul de petrol și la gaz. Prin toate mișcările astea multe lucruri s-au clarificat. Vedeți, au aruncat o grămadă de refugiați dintr-o dată în toată Europa, pentru că războiul ăsta e de vreo 4 ani. Dar dintr-o da. dată, acum, înainte de... Ei până acum au stat frumos, adică au stat frumos, au stat liniștiți în Iordania, în Turcia au și au fost, le -au dat drumul doar acum. În momentele astea, vedeți că au venit refugiații sau emigranții sau... Cum vreți să le spunem? Au, -au, venit, au venit pe o relație creată de Rusia. Turcia avea o relație, ar și are o relație specială cu da. Rusia, Grecia la fel, uh, uh, Ungaria la fel, Serbia la fel, de ce crezi că au intrat. Uh, în zona asta, în Europa, ar fi prima, în primul semn de întrebare. După aceea s-au închis uh, portițile astea cu gazul din Azerbaijan și din Marea Caspică spre Europa. Deci suntem din nou dependenți de Rusia. Rusia, vo, Rusia va forța din nou prețul gazelor ca să-și reechilibreze re, bugetul. Deci sunt niște lucruri europeni europenii și americani au crezut că voi constrâng și până la urmă. Se pare că, că e invers. Exact invers, da. Și ajungem la au pătruns în Siria, au Marea Mediterană, au Marea Neagră, rușii, deci probabil astea sunt jocuri geostrategice, sunt de politică, care ne influențează într-adevăr. Dar cred că, dincolo de toate, Dumnezeu e în control și când Dumnezeu va hotărâ, atunci va veni și bătălia de Armagedon. Dar nu, nu putem să facem speculații. Sau, toate speculațiile care s-au făcut s-au demonstrat o altă întrebare. Nu credeți că a fost mai aproape de Armagedon situația din 68 sau 69 cu Uh, lupta aceea, sau, mă rog, erau aproape de izbucni New, răz războiul nuclear între Statele Unite și Uniunea Sovietică de atunci, cred că era unul mai aproape decât momentul da, de da. era mult mai înaltă și la un alt, la un alt nivel. Uh, deci, vedeți, în decurs istoriei poți să faci tot, tot felul de speculații și lucrul important e că uh, toate descrierile îți date să potrivească, dar Dumnezeu nu a făcut lucrul ăsta uh, ca să ne înșele așteptările, ci, așa cum a spus și a punctat foarte bine uh, în eluțul înainte, noi gândim din perspectiva Lui Dumnezeu a pedepsei a lucrurilor de genul ăsta, dar lucruri importanti ce putem să vedem din toate, din toate aspectele astea e dragostea Lui Dumnezeu. Pentru că acolo se spune până Dumnezeu știe că există un om pe planeta asta pe care îl poate mântui. Dumnezeu nu va, nu va aduce sfârșitul și asta e perspectiva Lui Dumnezeu. Dumnezeu privește altfel, privește din perspectiva dragostei sale, nu privim din perspectiva judecății Lui Dumnezeu. Trebuie, trebuie cumva prin i-am două, dar perspectiva, perspectiva dragostei. Uh, urmăresc la televizor o serie de documentare cu privire la cel de al doilea război mondial. Și chiar, chiar aseară am, am urmărit un asemenea uh, documentar în care se vorbea despre înfometarea pe care uh, Suedia, ca și țară, ca și națiune întreagă, a beneficiat de ea, a suportat-o, da. suportat uh, de pe urma uh, tiraniei uh, naziștilor. Uh, de asemenea, germanii au ajuns la un moment dat la un nivel de înfometare, erau chiar și prezentate unele imagini filmate... Uh, absolut, absolut incredibile. Uh, era, era consemnată și mărturia celebrei actrițe Audrey Hepburn, care la vremea respectivă avea undeva la 14-15 ani și și-aducea minte de perioada în care mătușa ei nu s-a pomenit nimic despre părinții actriței, viitoarei actrițe, mătușa ei uh, încerca să o țină cumva în viață și spunea să stea întinsă numai în pat ca să ca să câștige cât mai multă putere să nu și o risipiască. și mă uitam la imaginile alea și uh, mă întrebam în felul următor, oare oamenii ăștia oamenii aceia, că nu mai putem zice aceștia uh, oamenii aceia cât de aproape au crezut că este sfârșitul lumii de ei gândiți-vă la acea conflagrație în care a fost prin cred, chiar toată lumea cunoscută la ora respectivă, cu aproximație. Da. Uh, americanii au intrat și în război, națiunile europene, nu mai spunem, uh, partea de uh, Africa iarăși a fost atinsă de flagelul ăsta, a fost uh, cam ja toată Japonia, lumea, da. deci cam, cam lumea modernă, poate numai și de prin Noua guine sau mai știu eu care, dar cred că și ei au fost afectați. Deci la ora respectivă a fost o conflagrație cu adevărat mondială. Oamenii de atunci cred că au fost cei mai îndreptăți, mai îndreptăți că... decât cei din ziua de astăzi, să creadă că atunci va veni sfârșitul. Și mulți dintre ei chiar, chiar au ajuns să creadă cu conversiunare un asemenea lucru. Eu nu zic că este, este rău să ne gândim la iminența sfârșitului lumii, dar cred că ar trebui să privim cu speranță înspre Domnul nostru care va veni. Și de dacă nu aveți liniște, apropiați-vă de Dumnezeu. Pentru milioane de ei chiar a fost sfârșitul. Da. da Dragii mei, vă mulțumesc mult pentru, pentru timpul acesta care l-am petrecut în seara aceasta ca să, nu știu, să sumarizez foarte scurt este necesar în timpul acesta tulbure în care apar, iată, tot mai multe voci credibile și dau credibilitate prin greutatea lor unor idei privitoare la sfârșitul lumii. Noi n-am negat în seara aceasta că -ar, putea să, că ar putea să vină sfârșitul lumii. Doar am încercat prin discuția pe care am avut-o să arătăm că dacă vine un sfârșit al lumii, acela categoric este în beneficiul credincioșilor. Dacă vine un sfârșit al lumii, acela n-ar trebui să ne găsească pe noi stresați speriați, îngrămădiți într-un colț, eu știu, chinuiți, Ce ar trebui să ne găsească așteptându-L pe Domnul nostru Isus Hristos. În același timp, o altă idee care a reieșit în seara aceasta și care cumva, cel puțin mie, îmi va rămâne în minte și ar fi bine poate să vă rămână și dumneavoastră, este că trebuie să cercetăm pe cei care emit astfel de teorii să verificăm dacă au dreptate, cel puțin unii din ei cu siguranță știți acum. Au fost diferite voci care au spus, domne, va veni acel asteroid, va lovi pământul. Și voci din, din rândul uh, oamenilor credincioși, credincioși uh, au, au spus astfel de idei, pur și simplu, deja aveți invalidată o informație. Nu mai dați crezarea unor astfel de oameni. Deci nu aveți voie să-i mai credeți a doua oară. Prima dată, da, este normal să zicem, că n-ați știut cine sunt. A doua oară deja ține de dumneavoastră, dacă vreți sau țineți cu tot din adinsul să fiți înșelați. Dumnezeu ne-a chemat să ne numim copiii Lui, El se îngrijește să ne poarte de grijă și ne promite că va fi cu noi până la sfârșitul zilelor. De aceea, haideți să-L așteptăm într-un trai frumos ca în timpul zilei, să stăm gata având mijlocul încins, să stăm gata așteptându-L într-o stare care să-L onoreze pe El. Cât despre necazuri și strâmbturări, dacă va fi nevoie, dacă va fi cazul de ele, sunt absolut convins că Dumnezeu, care ne știe măsura, ne va da și puterea necesară să facem față unor astfel de necazuri, dacă va trebui să trecem prin ele. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă mulțumim că ați fost cu noi în seara aceasta. La revedere!